Пан Лісков не був високим, показним чоловіком. Він не носив сливового кольору сурдута з золотими галунами, як Йоганнесів хрещений батько, радник комерції. Та хоч як дивно, хоч як неймовірно, але пан Лісков виявився саме таким, яким хлопець уявляв собі його до того, як почув орган у соборі. Не встиг ще Йоганнес отямитись від свого враження, схожого на раптовий переляк, як пан Лісков зненацька спинився, повернув назад, твердо вистукуючи під борами по бруківці, підійшов до вікна, низько вклонився дядькові, побіг далі, голосно сміючись. — Хіба ж так личить, — мовив дядько, — хіба ж так личить поводитись поважній людині, Тямущий у науках, привілейованому органному майстрові, зарахованому за його хист до митців, що їм закони князівства дозволяють носити шпагу? Хіба ж не здається будь-кому, що він із самого ранку добре заглянув до чарки або втік із божевільні? «Але я знаю, тепер він неодмінно прийде і полагодить фортепіано». Дядько не помилився. Пан Лісков прийшов другого ж таки дня, проте замість лагодити фортепіано, захотів, щоб малий Йоганнес щось йому заграв. Хлопця посадовили на стілець, підклавши кілька книжок. Пан Лісков став навпроти нього, Біля вужчого кінця фортепіано сперся обома руками на інструмент і втупився в обличчя малого, від чого той так бентежився, щоб без кінця спотикався на минуетах і аріях зі старого нотного сшитка. Міна в пана Ліскова була поважна, та раптом хлопець пірнув униз і опинився під фортепіано. А органний майстер, що одним махом вибив йому стільчика з-під ніг, зайшовся гучним сміхом. Засоромлений хлопець видобувся на світ божий, та пан Лісков уже сів на його місце біля фортепіано, витяг молоток і заходився так немилосердно стукати по інструментові, наче хотів розбити його в друзки. — Чи ви здуріли, пане Лісков? — закричав дядько. А малий Йоганес, вкрай обурений поведінкою органного майстра, внестями схопився за деку інструмента і з усієї сили зачинив її. Якби пан лісков не відсахнувся, та дека тріснула б його по голові. Хлопець вигукнув. «Ой, любий дядьку, це не той вправний майстер, що зробив чудовий орган. Не може бути, що це він, це якийсь дурний чоловік». Що Поводиться, як невихована дитина!» Дядька здивувала небожева зухвалість, а пан Лісков, змірявши його довгим пильним поглядом, мовив, «А він у вас цікавий чоловік!» Потім тихо й обережно підняв деку фортепіано, витяг свій інструмент і взявся до роботи, яку й закінчив годин через дві. Так і не вимовивши більше жодного слова.